Com sabeu, que es veu, en Guanyesfem és el centenari de les normes ortogràfiques i complementem entre l'Atenea, l'Òmnium i la Biblioteca. Us celebreu, us celebreu la celebració aquí a Piquedes amb una conferència que denunciarà el senyor Jordi Mir, que és especialista Fabre i hem volgut també recordar-ho amb aquesta exposició la relació que té l'alt Empordà amb Fabre amb la d'ella l'any 33 i els actes significatius que s'ha fet a l'Empordà en relació amb el que fa, com són la celebració del seu centenari la mateixa conferència que va vam fer l'any 33 en aquí a Atener a les festes de cultura popular del 74 i el centenari del 68 la celebració del 73 del 68 no hem volgut tampoc deixar, passar l'oportunitat de poder fer una mica de referència a Catalunya Nord i fem d'un més ressaltem d'un perquè és clar, Pompeu Fabra, Catalunya Nord a Prada té molta història però d'un més hem tocat per lligar una mica amb el que fem tenim aquí, són les dues festes populars de cultura Pompeu Fabra que es van fer a Prada i la genèrica Catalunya Nord que es van fer Prada Torpinyà, Seret i diferents llocs ens acompanya el senyor Jordi Mir que és especialista i estem al punt de la caixa del Boerí. Bé, bé, tracta i molt de gust. I el tindrem aquí l'exposició fins al dia 10 de, de gener. Sí. És un dia, de... És un dia de... sí, no. sí, també. I aprofitem per desitjar-nos a tots un bon Nadal i un any nou. Sí. Sí.